Bona, honekin bapateko saioarekin hasiko gara. Bertxolariakea urbiltzen diren, danak. Lehenengo taldea, arituko den lehenengo taldea. Gaztetxeko muñoko katuak, volumen bi, izango da, etxeko taldea. Eta bertxolariak, Iñaki Binaspre. Unai argote. Maialen Arrausi, eta Iñaki Tena, eta Bigarren Taldea, eguzkilore Lore Taldea, Kampokoak, e, Usue Ruida Arkaute, Maialen Zae Zokariz, Amaia Lasaga, eta Maite Solo Bueno, gaur, egin beharreko bertxolariek, egin beharreko lanak, hau dira, taldeko batek, beste taldeko batekin ofizio-ka sortziko nagusian iruna bertso, taldeko batek, beste taldeko batekin ofizio-ka sortziko txikian iruna bertso, bakarka lau oinak eman da bi bertxo txikian, bukaera eman da sortziko nagusian bat, bina punturi erantzun sortziko txikian, hitz bat eman da bertxo bat nahi den doi eta neurrian, eta azkenik, ba, koplaka kantatuko dute. Eta, ba lanpuntuariarekin hasi aurretik, gaburuan askatuko diegu.